З лукавинки в його очах зрозумів, що це пастка. Здогадався, Первомайський має на увазі вірш, який так і називався «Нью-Йорк». Місто було змальоване через уяву безробітного. Тоді багато писали про лихо за океаном, свого лиха ніби й не бачили. Мабуть, саме й на це й хотів натякнути Первомайський. Прямим текстом висловити цю думку тоді було неможливо. «Вам не подобається?» – допитувався я. «Чому? Вірш непоганий». «Більше ні слова. Я так і не зрозумів. Похвалив мене визнаний поет чи покритикував. Всього вірша не пам'ятаю, пригадую тільки останню строфу, що підводить риску під монологом безробітного. Незважаючи на голод і бездомність, він милується нічним Нью-Йорком». «Славний Нью-Йорк, золотий Нью-Йорк, який ти прекрасний цей час! Зубак недокорок погас!» На прощання Первомайський подарував мені том своїх вибраних творів. Отож вони лежали в картонному ящику біля письмового столу, мабуть, із півсотні примірників. Авторський напис був дещо дидактичний. «Якомога більше читай, вчись і пам'ятай, що найкращою школою є саме життя. Але я сприйняв їх із такою великою пошаною, що вони на багато років стали моїм дороговкасом». Додому летів на крилах, а якщо казати про фізичний рух, то він був доволі помірний. Від Києва до Дніпропетровська плив на пароплаві. Ця незабутня подорож довершувала свято моєї перемоги. Віднині мені не доведеться думати про шматок хліба. Світанки, які я зустрічав на палубі, сині вечори, озвучені дівочими піснями, невеличкі базарчики біля пристаней і зрештою рухлива панорама дніпровських берегів, над якими відчутно витав дух України, все це назавжди оселилося в душі, ставши тим, без чого я не міг би сформуватися, ні як поет, ані як людина. У мене прорізуються зуби. Дев'ятий клас розпочався пригодами, які нічого доброго не віщували. Причина полягала нібито в моїй дружбі з Євгеном. Другим, як я називав подумки Євгена Воробйова, мого однокласника. До речі, з Євгеном Першим, Сиріч Пустовойтовим. Вони навіть не були знайомі. Сім'я Воробйових жила на Васильівці. Курній околиці Ворошиловська, де іржава пилюка зі Шлакової гори потрапляла у страви, у воду і, звичайно, в людські легені. Тут жартували – років зо-два поживеш на Васильівці, станеш залізним. Усі дорослі воробйови, окрім матері, батько, старший брат, сестра працювали на металургійному заводі. Типова робітнича сім'я. Отож, коли мені почали допікати за дружбу з Євгеном, я негайно повстав. «До чого ж тоді прикладаються ваші класові принципи? На язиці одне, в житті цілком протилежне». Інколи Євген ІІ запрошував мене додому. Батьки ставилися до мене, як до сина, а брат і сестра, як до рідного брата. Особливо запам'яталися мені сімейні борщування. На стіл, вкопаний у землю підкреслатою акацією, мати ставила велику каструлю з борщем і дві глибокі миски. За приправу до борщу служив товчаний часник». Це був рік, коли хліб уже продавався вільно, без карток, отож Сталін проголосив своє знамените «жити стало краще, жити стало веселіше». Я щиро погоджувався, а таке й правда. Мені здавалося, що інші також погоджувались. Раз є хліб, то чого ж ще треба? Євгенова мати на шість душ, враховуючи мене, розливала борщ у дві полив'яні миски і ми починали по чежзі сьорбати його, підставляючи під дерев'яні ложки скибачки запашного житнього хліба. Це було справжнє священне дійство, родивний ритуал, що прийшов із попередніх тисячоліть. Відкидаючи його геть разом із іншими побутовими традиціями, ми не помітили, що він мав неабияке виховне значення. Під час таких борщувань постійно належало пам'ятати – «Думай про справедливість, не хапай собі більшого кусника м'яса, ніж дістанеться іншим». А якщо хтось забував цю заповідь, батько без будь-якого роздратування просто з педагогічного обов'язку діставав такому забудькові ложкою лоба. І це сприймалося як щось вищою мірою справедливе, що походить не просто від батька, а від самого Господа Бога. Із таких непомітних для бездумного ока дрібниць складався весь наш побут. І ми все це відкинули геть, намагаючись витворити нову людину».